Most olvasom az indexen, hogy a házik Péter fog, nem, a legbüszkesé Ezt a, terület, a, terület. Na, kell lesz, ez a terület, Péter a Nem, én csak úgy gondolom, nem. Gó, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, tudom, nem, no, nem, ne, Meleg, nem meleg, ezek minden jó a nekületes, ezzel még nem lehetettük ki a meleket a nem meleket közül, és a nem meleket, ezt nem átjuk itt hogy van az, hogy a nekületet, mi mindenkit szeretjük. Yeah, shoot shoot uh, uh. which has és <tos> a Io non so, il calore questo, il contenho alla <susurra> lunghella apoi una uova, precisa Tények, a hinnak? Gergő. Azt mondom nekem, Gergő. Gergő. Én szeretnék kiukazni norvégiába, de ezek a kecik nem adnak nekem vízumot. Nem kapom meg a Norvég vízumot, és nem tudok Norvégjába hukadni. Szeretnék demonstrálni a Norvég követség előtt, hogy adják ki nekem a vízumot a kurványokat. Gergő. Gyere már el demonstrálni közösen. Jó, tudom, hogy te akarsz Norvégjába. Normális dolog ez? Normális dolog így toporozni a norvég vizúját a norvég követség elé? Én el, én azt mondanám, hogy Puzsér, menjél egyedül, vagy a norvég követség elé, vagy a <gül> <gül> Jó? Én mellettem el egyére többet. Jó? Egyedül, egyedül, egyedül intéz, intézkedj a vizumot, ők egyedül, vagy győzél engem arra, hogy akarja a menni, Az is. Eljá, eljá. Engem győzlöm megelőször egy melek arról, hogy nagyon-nagyon jó, hogyha megnudja a sejtet, és utat, megyük tüntetni Én nem azért nem megyek tüntetni a melekbüszkeség napján, mert én egy olyan országban szeretnék élni, amit a melekbüszkeség napján nem mutassák az utcát, hanem azért nem megyek ki tüntetni a melekbüszkeség napján, mert nem fogom helyettük kivarcolni a jogaitat. Mert az rájuk vár. És ha én itt megyek harcolni, akkor azok nem az új jogait lesznek, azok nem meleg jók lesznek. És ez a legnagyobb probléma a menekbüszkeséggel. Az a legnagyobb probléma a hogy a menekek ezen a lapon azért vonulnak ki a utcára, hogy demonstratíve a Magyarországi Bolliverális politikai osztály vétlöksége alá helyezik magukat. Erről szól a menekbüszkeséggapja. Nem arról szól, hogy ők a jogaikat jönnek ki követelni. Teljesen mindegyő melyik politikustól, teljesen mindegyő melyik politikai osztályból. Mert ők azért jönnek, hogy az orkas eszmék ellen a humanitás mellett felokságban fügezve attól, hogy nevegek vagy vagy heterók vagy és ezt, imádtam imádta Ilyen a gyógysályokat az Azt mondjuk arra éppen töknek Állj meg egy picit Állj meg. meg egy picit A második világháborúban és egy kuzsé, rovárt volt és azt mondja a zsidók lépjék meg magukat, a jogaikat, érted? Bocs, ez a bal is Ok ezt még a kisebb... De a, most a, a fánják, Ha hoználok egy olyan a, a, a meregek, vagy a kék szemülek, vagy a szemüvevesek, vagy a 160 centílíl alacsonyabb a bellet, mely szerint ünesik, nem szabad a kutcán alkoholt fogyasztani. Jó. Jó, nem, nem, nem, nem, nem. jogiak, nem, nem, nem, hogy hát Jézus Krisztus, hagyjuk kiállni. Jogi! jogilag egy kérdés egy lő között van. Felüllen lehessen a muziknak is házasok, hogy azt mondjuk, mi hívjuk házasságot. a férfi és a nő, izé, jogi, adásételi, szerzők is egy műk házasságot. Férfi és férfi adásételi, szerzők is hogy egy jobb a ami nem sért a kuzik, mint a kuzik. Nem házasság, hanem istálóság. Ez nem sértés. Nem házasság, hanem, hanem... elhatárolódó. A szal. Ja, ja, ja. Na most arról ja, van szó, hogy Magyarországon a melegzkeség, most mondtam egy példát, mondtam egy módját. Ez nem diszkriminálja a melyet. gli stavolgatori da un vogliamo dire che mi stasci il akkor viszont vagyok az ember mert Nem természetesen... Ő még ha kibaszott hogy a is ugyan. a... Ennyi lesz annak a a nekik nekik szabad, nekik szabad erőszarú, szopó, bosszú, pizzi státusz az az állat, és az ahhoz képest, ami kiáll. Se az a volgat, az annyulat volt, amit mi tudunk. Az 1950-es években a homoszexualitás anyjában legjobb tudomások szerint még bűncselekmények számít. Ezek, a a jogokért, ezek é. a jogokért mindig is, is, is, is me a meg dolgozni. Magyarországon a legnagyobb probléma az, hogy ezekért a jogokért nem kellett harcolni. ezek a jogok, ezek majd még a mai liberális kurzustól, de senki nem senki a maliberális kurzusból. Nem fogják okban azzal égetni a többségi társadalom előtt, hogy ők beadatni egy ilyen indítványt a rendbe, de néz is kéne. A buziknak úgy sincs egy érdeklők Nekik nincs ők, nem várnak el semmit. Ők azt várják el, hogy buzi abon, jöjjenek ki a heterok is, hogy ők is merjenek ki menni. Tudj, tudjátok, hogy mi történne, hogy ha a buzi ünnepel, a hetelukokon maradtának? De egy 30 küls buzilemet. A buzik sem mentek ki ott aktor, ott én megmondom őszintén, hogy ha én húzi lennék, kimennék egy ilyen rendezvényre, meglátnék egy politikust, és elkezdeném ütni bátni. Vagy lehet, hogy harmolni a talapjának, szóval húzik, vagy szokta peredet. <gül> Nyilván húgyesek. <lőnyesen>, de húzi <gül> csak hiszé lehet húgyes. Vagy, vagy az lenne, hogy jó, oké, meleg feladolulásnak, és most a kamerát előtt és az, hogy jár, akkor viszont Mi a busz gyűlölő kurvarnyában. Viszont ott lesz a, a gyurcsány, biztosik alatt. Nincs az az Isten, hogy ne legyen ott a gyurcsány. Most, hogyha én buszi lennék ebben az országban, és kimennék, lenmostrált. Én a hete újnak is biztosanizikusággal szavarnánk haza, de hogyha egy gyurcsány megjelent, vagy bármilyen politikus, More about mint a nő és nő közötti fáziházasságot, elnevezünk valami mást, és ugye a jogok kajját. Hát az előbbi az jobb lenne, nem az utó. Igen. Hát, hát hogy jönjük a különbségben. Kérdezik. Nem az a szemérnek ér, hát, nem, nem az a lényeg, hogy ugyanazok És közben neki <tos> a politikusokat a velekjogokkal és hasonlókat. Én nem hiszem, hogy egészen a ez nagy probléma, akik úgy érzik, hogy hátrányos megkümölgöztetésben részesülnek a társadalomtól, mert nem foghatják meg ugyanúgy az utcán a pályázat középtel. Mit tudom, egy ilyen pillanatásoktól ödezve kell, nekik egy a reklant de ahhoz képest érted, amiben jelen pillanatban a világ áll, és az a szenvedés, ami jelen pillanatban a világon történik, ez egész egyszerűen a mesterség és a feladjuk átból é és vajon miért, ha, ha, ha. és vajon miért, és vajon ez az érdeke? hanem a liberális és a keresztény négy diskurzus, politikai osztály érteke. Vajon kinek az érdeke? Hogy, hogy a meleg büszkeség, vagy a meleg öntudat az egy, az egy ilyen társadalmi, fontos társadalmi kérdésként legyen be. Ha nem az övék, akik ehhez képes határozzák meg a politikailag, és he hendet a lévén szereznek szavazatokat. Hát ebben az országban a Semjén Zsolt az arra hivapkozva szerez szavazatokat, hogy a egészséges ebben az Seterói és a Kulcét passzak. A IZI, a, a Gyurcsány, az arra hivapkozva szerez szavazatokat, hogy az egészséges ebben az egyszerűen szereti a szükrüléseket és a Kulcét, vagy a senget passzak. És bazzen, egyébként meg mind a kettő a pucitbasszai szájt a kérdésre. Csak az alatt, azt szereti begyalni, azt azt nem sem hogy megabasz helyet. Mi máshol az Vajon ki tartja módszeresen és koncepciózusan ezt a kérdést, ami szerintem sem ordinális, és szerintem az a mellében... Ugyan ez valami, de vajon mi ez van az egész mutatív? viszont büszkeségüknek a napját, vagy átjelkedik a politikusoknak, meg átjelkedik a különböző politikai aktivistáknak, Van liberálisoknak, akik szeretnek izé terübe eltakadni egy kuzita meg, meg a büszke heteróknak, akik a nem látás múzik, akik meg tojássalra változnak. Ez az ő napjuk, ez a bal liberális és a homofób heterók napja. és leginkább próbálja a rendsziasztalatót, már legyen túl, legyen túl És végre szégyenkezve, hogy hát jó mondja, önhivatlan, hogy, hogy kuhassák egymás sektét, mint azért 364 másik napját. Nagyon nagyobb. Nem az biztos, Nem Aki, aki, uh, emlékszem, a 80-as években volt egy nagy port, bűnügy, ami az egész országot feláborította. Nem a bűnügy háborította fel az országot, hanem az, hogy a bűntek elkövetői év börtök kaptak. Az történt, hogy a nemeciek akkor még felszabotolást feljelnek nevezték, felszabtére volt egy csoport, ami összeismerkedett homokosokkal, és elmentek a lakására, mint ha ők is izéklemének, tehát emeknek a mennek jól, megtörténk is őket, és ez gyárkodhat egy ilyen homofóbita rólógiát. Ilyen 6-8 éveket kaptak a mandat nekem például katlokatársam volt az egyik, és ö, az ország a nagy része a bomba mellett volt. Ilyenekre lenne szükség Magyarországon, akik a rohadt buzikat teszik, és na, egy ilyen ország vagyunk. Most ezekre a figurákra talán lehet azt mondani, hogy ezek látásomokosok. Ugye a látásomokkal, puszidelők, de általában azt látásomokosok. Kicsit köze van az egésznek a Junki Pszichológiához, az árnyék elképzelésem, ami nagyon irritál, hogy nagyon gyűlölő, az alul az én integrás része, csak nem tudom tudatosan integrálni, ezért projektálom, kivetítem és megpróbálom megsemmisíteni, üldözöm a jelenségességeket hát, És ilyenek a látnál ilyenek a látnál okosok. Na de, akik most ki lenne? tojásokat zoblálni és rohadt buzizni, azokat szerintem elsősorban ugyanúgy nem a guzikértés értekli, negatív szempontból sem, mint azokat a heterókat, akik kimennek a muzik mellett látszat szolidaritásból demonstrálni. Nem azért teki őket. A heterókat a politikai erdekli azért mennek ki, hogy borsot törjenek a náci korrallát, vagy azért mennek ki, amit a lobby az előbb elmondottak. Szavazatokat szervezzenek meg ők a liberálisok, az európai Hire, és a a tojásdobálók nagy része pedig azért megy ki, hogy ezzel is demonstráljon, is itt vagy itt a vagy nem a buzikérdéssel repüljen. Amikor a buzikat dobálják tojással, szilárd hogy hogy egyúttal szimbolikusan a zsidókat dobálják, a kocsikat dobálják, a liberálisokat dobálják, a nyugatot Sokféle tojásdobálók van. Van az a fajta tojásdobáló, amelyik rölde leszélsz, amelyik egyszerűen politikai, felhagyásnak, mert ebből a napból És minden balhéváról. Igen, és minden balhéváról ott van, a TV székháznál is ott van, mert minden, minden alkalommal ott van, és, és úgy dobál. Az ilyenek, azok rövövlek és szívesak. Mert ők igazából így néznak, hogy töcsöbb siként Sinkért nem kérdelt. Ők, ők lazák. Lazák és tudják, mit csinálnak. És vannak azok a tojásdobálók, csak az arcokat kell érni. Akikkel látod az arcokat, hogy transzban, hogy, kívül vannak a testükön testület, Hát hogy látod, hogy készen vannak azért, hogy látod, a gyűléseknél most hogy a kurva egy robbanék. a nagy, a a nagy a Azt mondja? különben ezért döntnek, az az hogy rendőrök Itt köszönöm. Ma, ma, ma, ma, ma, ma, az ma, nem gondolom, tehát én már kicsit, nem akarjon, de én már a szóval szúrjét. Szóval. Már az amúziak még mondom, hát egy másik. Arról van szó, de ha az ilyen öntudatba éve lenne, akkor olyan lenne, mint a kémont. Osztrig a bárba tácoló, találtam valaki rendőr akadémia 2, tudjátok, van az a férfias buzi pibus, tenger és sajtás, a kaputánok. Ilyen frizzbos kipőcsávon, ilyen szél tenger és sajtávon, ilyen heveterekkel vagy körül, csekkintel és akkor a bika. Náluk ez kevés is, mert ugyanállásban... Jajjaj, a köcsök buzi aki van. Arról nem szól, hogy Ernst Römel is buzi volt, meg az SZÁ-ban egy csomó ember, a Spártjának között nagyon sok muzik volt, Prátom muzik volt, és még nagyon sok. Tehát a férfias homoszexualitásnak igen nagy 2000-es tradíciója van, csak nálunk ugye bár a buzik sem a régi, el sem jöttek a liberális bocsájtások. Hány muzika rég van, el sem régosodott muzik, meg a barátok. Best ah, a eldöntse, az? még egy kis a báró, meg a cár, meg e ezekre, ezért, ezeket imádja, és plátul a kedvence, és, és, és, és komos. És vár, és van egy ilyen ideológiája, hogy a homoszexualitásnak ez a fajta, faj, amit nyilván őküzeli Magyarországban, ez a, a legmagasabb rendünk, ez a tiszta metafizika, utána van Igen. Well mit én elváltam, felvonáltam, és, és akkor A bábé, bármi, bármi, a cinkulim, na hát ez a leszbizsék, meg lehet. Ott van a kicsi, meg lehet. a az műszes, ha. Ott van, meg lehet, meg lehet, Cheg, odtкийak, ha én megviselek, meghúgyák, akkor az, amikor a férfiak tudják a seggel, plusz megbaszálva őket, ők meg is saját egyedül, ha egy másikra, akikben A buziskor, férfúra, kéz, szopás, mi minden, segbek, mi egyébként. Kis szopá, akkor yeah. és látja, hogy itt eszterre múlva a kalapé, ott emterek, és oda megy hozzá, ha végre van, elkezdik hogy egyszer csak érzik azt meg, hogy elkezdik, rámászni a buzik, kitett a dőt, úgy tették oda csalinak. Egy <laughs> ezt egyébként szerintem a buzik, Viktor üggolhat a tenger címűleg a kicsi posztályhatszos csak vette, mert ott az óriás folik azt csinálta, a egy csaló, egy aki egy ilyen biztosítási csaló, és remegy az óceában valami megmér, megnézi, és akkor az óriás folik bekapja a csalót, és kinyéja. De nem zabálja meg, hanem leteszi, és arra jönnek a, a rákok. Enni a csalót, és a óriás folik a rákokat teszik. Milyen nekalázunk? <gül> Azért hogy meg, hogy csalina aztán egy kicsit ilyen volt ez a puszi amit a És akkor mi azt mondják, az hogy a fizetés már meg volt, szerintem az beállító szerezték az izért. És akkor az a És hogy a a a akkor azt mondták, hát valami, valami, <tos> <tos> márt, A puszi már látja a a téve rendőrségnek. Szóval a magát van ez a klasszikus, teljesen elbolult már hát tüdöl egy gyűlöletből, teljesen elbolult már, hogy el a muzót. Most erről nem tudsz meggyőzni, hogy ez a muzik, ez azért jött ki, hogy a ízét nem tudja, hogy semmilyen vagy a faszom ízét hol akarák volna többen szavazni. Hát ő nem számító. Hát látszik rajta, hogy ő nem című, hogy ő nem örökbüdjön ki, mert megcsinálja a izé, Múlkálja a megválasztását. Tehát ő nem botrány, ő nem, nem izé, a... botrányt tette ki hanem ő benne tényleg forg vagy hűleg a kozi-ján. Na most ismerjük a home ezt az ilyen társadalmilag konform változatát, ami arról szól, hogy csinálják, csak ne nyilvánosan, ne kelljen néznek, Jó, ne maradjunk így, legyen mindenkinek a magánügye, jó, maradjunk hát ilyenek, jó. Tehát ne hagyjuk, ha csinálják, kozi-ha, hát kozi-ha. Poziskodjék, de ne az utcán, de a saját lakásában. jó? Ez az ő dolga. Kérdekes ja, módon, hogy ezeket az hogy sose valom akkor, amikor szent jó van. <tos> Még volt, aki a tanárokat szivatták meg a magamban, mert készültem egy előadásomra, és a közelben van, én ezért mentem a lépig és néha véletlen erről szembe találkozó, régebben a, a kislányban is sértelt ott, meg a magamot, és a Poltal, meg és akkor ilyenkor már egyszer is egy basszűrségmát, világos volt, de úgy, hogy a, a Csáó ült, az ölékacsa, és rendesen azt a rendesen, ilyen legyél pálba be lehetül a, a, a, a, a, a Csáó újságot. Ők a kislányom a dobakocsiban, ez ugye három évben, ez négy évben, ez a 5-ös, azért nézem. Akkor valójában tudjuk, hogy ez a dobakocsi nem születik. Őnek kívántam. Tehát uh, tetszett a szabadság. Szóval még miután sokkig megláttam az embert, meg se találtak egy belágoszlányi hullát is, ami ott kitenni a négyes. <that Talhat a hockey> és, uh, és most láttam ott egy nézni párt. Vagy ott taperolták egymást, ezért csak aztán abba hagyták hogy gyorsan el is a rényúl hogy én nem volt a dolog. Tehát ez egy ilyen rejvenaktív vélemény volt a számoknak, ott a testvére, én megosztok mellettek, ezzel a napon, szóval akár a folytból. Egyébként tudjátok, hogy itt három Láttátok a Mányi Miért a szerepében a sok Ánly az egy San Franciscó buziaktivista, aki a, tulajdonképpen az első buzi politikus volt a, a nyugati civilizáció által ismertörténetében, legalábbis nem olyan ismert korábbi, aki ilyen konzekvensen kiállt volna, tehát, hogy ő, ő, nem, ő, nem, ő nem úgy áll ki, hogy tolerálja a többség, hanem úgy áll ki, hogy én meleg vagyok, egy olyan körzetben, ahol a labok többsége meleg, és én a meleg jogokat fogom képviselni, sem szavaz rá. Tehát, hogy egyszerűen belépett a politikai térben, mint egy ötulapos résztvevője a, a politikai rendszernek, politikai működésnek, és ő lett az a minden buzipolitik sok ősaktya. Mert itt Atának nevezni egy buzit, ez elég. Köszönöm szóval Ő lehet az előttéke. Ő lehet az ős buzia ennek. És hát Magyarországon máig nincsen buzi politikus. áll. Nem a melyen, nem arról az, hogy politikus, aki buzi, hanem búzik politikus. Ja, de hát, olyan, a programja is az, hogy nem csak történetesen buzi, hanem aki buzi politikus. Igazából, uh, Járjá! Nem, nem, nem, kicsit csúsztatok. Nem csúsztatok, mert még mindig sem volt a faszra, nem, még mindig sem voltak. Robi, két órák keresztül egyfolytában utánálok veszek, hogy Magyarországon még nincsenek törkös múzik. Egyrészt, hogy a faszba lehet, hogy valaki múzikpolitikus, amikor nagyon kevés a múzik hiszen maga az országlakos... Nem ezt mondtam, nem hallgatsz meg. A díjvonalidtól diásom, a díjvonalidtól hallgatsz meg a gyurcsány azért megy ki az utcára. És a mesterházi azért áll be a szivárrájzászló alá demonstrálni, hogy jelezze, buzik, nektek nincsen szükségetek a Nem kell magyar árni mert itt vagyok én. És addig, ameddig a buzik nem szervezik meg magukat, és a gyurcsányokat, meg a mesterháziakat, nem rúgtossák ki maguk közül, Fusságban nem kell vetik a saját menetükből. Addig nem lesz majd a, -a Ez az alapvető probléma. Ezért nincs olyan lábvénylet. Nem azért nincs vagy a lábvények, mert kicsit kevés muzik. Nevezszik, Nem, Ne ez ország. Azért kis ország, nem a kis ország. Nem a gyúcságyal, meg a mesterházia, mert a gyújcsánya a mesterházzi az azt a benyomást kelti, hogy csak így is, is fel adni maga Most még egy Úgy sullam, hogy is olyan öntulatlanok vagy, vagy, most minek nektek egy képviselők? Nyilván tehezett, jövök ide hozzá, megvéditek azt, itt, hogy, az, hogy kisborúktai tétező vagyunk. Jó így? De több mint egy belakózik, úgysem hallják, már olyan hongos, amikor az az alacelet, a karizékul vaszol a zenet. De lehet hogy a nagyarországi konakosok többségre a hongos kérdés nem a hongos érdés. Esetben kíván nem az a fontos, hogy a hongos rosszikon... érdés. A helyteremtés nagy, de szerintem ez teljesen okej, de szerintem ez teljesen okej, ők csak veszik vissza a menetben, és kész. Tudod, nem aktívúti. Vagyis ott nyivak, de akkor meg van már is valami nyivak, de nem. Minden társadalom általában 5-7 százalékú, de a magasabb, nem tudom, ennyi a hivatalos, általában. Na most a 10 millióból, most már nem is egészen 10, ben legyen, a 10 millió, mennyi a közszázalék. 500 Ha Fél millió, igen. Van 5 6, a gyerekeket fordjuk le, hát ne... Miért fordjuk le? Miért disztrimiálod a gyerekeket? Hát <gül> a kuzi se Hát a felnőtt piszta a Hát a felnőtt kuzi lehet Magyarországon. Pár százezer. Jó, az ország előre. De azért időről időre van. Kultát megszervezni magát, No mert ha Én csinálom őt meg én csinálom azt, amit én csinálom. Oszta, oszta, oszta. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, a de az adreszünk saját szobálunk ettől egyig egy látás muzik, és azért próbálnak, mert isolyan méret folyták az, hogy muzik. És, és, és azért küldött a buzikat, mert ők ők szabadságbe passzinhetik, meni meg nem szavad. És tudat alatt ezzel a saját buzikétjükkel vannak konfliktusban, és ezt a saját buziényükkel való háborút, ezt kiprojektálják, és azért dobál, dobál a tojással. Én nem állítom, hogy mindegyik agresszív, hogy, hogy, hogy fogalmazza nekem. El. Eltorzult a tojás dobáló buzival a helyzet. Az is lehet, hogy a fakerol látás buzi, és a patern kondícionálika vele azt, hogy, hogy a rohadt bocskos buzit. És az ő számára ez egy ilyen, a, Apjától napot ilyen szép hogy hovannak a de ez tényleg így van. Apáni, mivel van amikor rúgok a muzika. Ez tényleg így van, tehát hogy szerettem az apámat, mert az apám szeretett enged, mert ennek kisvasokat meg szeretettem, stb. stb. stb. és tőle tanultam csomó jó dolgot, ami ezzel jarraszkod, közöli asszociatív viszonyban van, például, hogy a nem tudom hogy a Szent Korona, azt tiszteletre méltó és hogy a muzika azt meg tudom szeretni. Tehát én ezeket a dolgokat, akik a papjától tanultam hogy ilyen van. Tehát ez, ez, ez, ez, ez, ez simán benne van. De minden esetre, ha valaki azt látod, hogy a szabad idején azzal töltik, vagy tojással, muzikalt dolgál, akkor azzal a más csináltak, a belőle, ha a segre a gazdás, akkor ott valakinek látni egy buzika, ahol ott kell, hogy legyen. Különben nem értem, hogy miért a szabad idejében bazd meg. Miért ezzel kapcsolódik ki? Miért ezzel, Tudod, hogy van ez a, van ez a, Tehát, hogy ez a rekreációs Akkor is, ha nem repetíciós repetíciók, akkor is, ha nem repetíciók, akkor is, ha nem Tudod, tudod, ez ez, egyet, ez, egyet. ez Állját, egy Ne egy, ki Egyfajta magyarázása. De az a lényeg, hogy ugye létezik ilyen, hogy kúziságért felüldségek. Nem kireteszteni, dolmány, nem kireteszteni De, De művő, az, hogy genetikával <suk> magyarázni minden, és nem azt mondod, hogy ez társadalmi történet és gazdasági konstrukció, ez már biológia. Thank <laughs> All back, volt, that Tudod, -e, és akkor nem gyerek, és akkor a birtok nem aprózódott el. a gyerekét dolgozásája az egyházi összetöltötéseknek keresztül. Mindenképpen, mindenképpen az történik, hogy az a nagybácsi, akinek nincs gyereke, és az ilyen nagybácsi jó esélyvel buzi, hogy, hogy a, annak a gyereknek nagyjére egy buzivagybátyja van, jobbak a tudégési esélyei, és jobbak az esélyei arra, hogy túl találkozja a saját buziságért felelő és kényeit, mint a másik volna hogy tovább Egy nagybácsi egyszerűen kurva egy evolúciós elői, és így oldalákon folyamatosan örökülik a buziságot. Mert ez azt jelenti, hogy az evolúció annak ellenére, hogy nem támogatja a párosodást és a jelenlemzést, oldalákon az evolúció mégis támogatja a buziságot. Jutalmazza az a buziságot. Szóval, Szóval...